16. Ha látod, hogy valaki jaj, a gyászában, vagy mert idegenbe távozott a gyermeke, vagy elvesztette a vagyonát, vigyázz, hogy téged is magával ne ragadjon az a képzet, hogy őt a külső körülmények sodorták bajba. Nyomban legyen kéznél ez. Nem a bekövetkezett események kínozzák őt, hiszen azok a többi embert nem kínozzák, hanem az a vélemény kínozza, amelyet róluk alkotott. Ennek ellenére ne vonak, hogy szavaidal hozzá alkalmazkodni, sőt, ha az a helyzet, jajgass együtt vele, de vigyázz, hogy ne jajgass belülről is.